На козлах із виглядом переможця. Спитаєте, пане, до чого тут магістрат? А я вам скажу. Той пан-адвокат, котрий постукав у квартиру мого товариша, прийшов туди сам, з газетою в руці. Те число, де описували ту прикру пригоду. Ще й малюнок, додали на ньому, колега намальований з перекривленим писком. Смішно, тільки ж не йому риготати. Так ось, пан адвокат його розшукав і каже, кобила ваша, шановний, рванула з місця і понесла, бо перепудилася, зачувши гуркіт електричного трамвая. Ще й побачила, як з-під коліс вирвався сніп вогню. То що, скажете, кобила в цьому винна? Чи, не дай Боже, її власник візник з багаторічним досвідом, якого всі колеги знають з кращого боку? Аж ніяк! Винен трамвай. І не чоловік, котрий ним керує. З нього нема чого взяти. Найманий працівник. Збитків потерпілому панові інженеру завдав магістрат. У той самий день, коли почав клопотатися в імперському міністерстві транспорту про дозвіл розпрягти коней і переводити трамвай у Львові на електричну тягу. Отак! От від президента міста і треба вимагати грошей за завдані людям збитки. І вийшло. Чого б то не вийшло? Коли кумпель мені про то розповів, я розізлився. На кого? На себе. У мою голову таке б мало вступити. Бо потрусити президента міста – це ж свята справа, хіба ні? Словом, за якийсь час приносить той пан Генник моєму колезі свіже число тієї ж самої газети, кур'єр львовський, розгортає і показує. Там знову про нього написано, але вже без карикатури. Громадянин такий-то домігся, аби магістрат визнали винним у тому, що родина пана інженера з Лодзі пережила прикрі моменти і зазнала збитків. Бо трамвай... Налякав кобилу, запряжену в дрожку, у якій вони їхали у своїх справах на іменини до родича. Також відшкодування належить власнику кобили й дрожки, бо той зазнав не менших збитків. Знаєте, що я ще вам скажу? Перед тим вступив до мого товариша додому сам пан редактор кур'єра. Приніс йому аж сто корон, тільки б чоловік, не слухав свого адвоката і не позивався потім ще й до газети за образливий малюнок. Виграв би більше? Між іншим, пан адвокат, як проте дізнався, дуже гнівався. Виявляється, таки збирався труснути в суді ще й пана редактора, бо добре справа пішла, вирішився не зупиняти. Тут балакучий Захар Гнатишин порівнявся з екіпажем, що їхав тієї ж вулиці у протилежний бік і відволікся, привітавши знайомого візника голосним «Сервус!», піднявши при цьому капелюха. У відповідь почув честь, і товариші на козлах розкланялися один одному. Поки тривав короткий обмін люб'язностями, Клим наново прокрутив у голові почути. Зі своєї, хай не такої вже великої адвокатської практики не міг пригадати випадку, коли б можна було дійсно виграти позов проти міської влади чи судитися із самим генерал-губернатором Києва. Більше того, не знаходив нічого схожого у справах старших колег. Здається, жоден київський адвокат не став би на такий, завідомо, програшний шлях. Чого там бери вище? У Харкові, Москві, самому Санкт-Петербурзі такі процеси навряд чи можливі. Інакше газети давно уже написали про подібні юридичні прецеденти. Виглядає тут у Львові справді все інакше. Практикувати буде непросто. Хоч Кошовий і не сподівався, що буде легко, та аж зараз прийшло остаточне розуміння – Скільки б часу він у місті не затримався, довго чи коротко доведеться звикати до нових правил. Аби хоч наново вчитися навіть правили, бо доведеться, як не те, мести вулиці, чи хоча б податися у візники, Захар, як українець, може скласти протекцію. Між тим той повів далі, явно загнуздавши улюбленого коника. Отже, шановний пане, подібних випадків у нас вистачає. Позовів до магістрату? О, наляканих коней! І якби ж, то тільки коней. Поки не проклали колій, місто спало тихо. Передмістя й нині не скаржиться. А ось там, де живуть заможні люди, спокою нема. Трамваї починають ходити рано, гуркотять і дзеленчать. Зимою ще можна щільно вікна зачинити, та й то не завжди допомагає. А коли літо і так пече, що за Львовом взагалі-то не водиться, бо дощі для цієї пори року тут нормально, словом, трамваї заважають спати. Панство ж у нас таке, як і у вас, і кругом любить довго поніжитися в ліжках». Для них ранок пізно починається. А тут грюкіт під вікнами щодня, немов на залізниці товарні вагони вантажать. Кому сподобається, мало кому, особливо забудовникам та власникам дохідних будинків. Чому? Бо віднедавна бажаючих жити на вулицях, де їздять трамваї, поменшало. Дурне, що центр міста й місця престижні. Звісно, продати можна. Квартиру здати в оренду так само нескладно. Але вже не за ту ціну, яку правили до трамвая. Ледь не у половину менше. Ну, що скажете на це? Відповіді У Клима не знайшлося. Судити про звичаї міста, в якому був лише трохи більше двох годин, він не збирався, бо місцевим все одно краще видно, тож навіть найменшу суперечку програє. Замість того Клим відкинувся на трохи витерту шкіряну спинку сидіння і почав роздивлятися, де це він їде. Перше враження, отримане від розглядання вокзальної споруди, зараз лише підсилилося і закріпилося. Довкола все виглядало величним, могутнім, зведеним навіки. Тут незримо витав дух консерватизму. Чоловік молодий Клим мимоволі вловлював це. Спершу прийшло відчуття, ніби опинився десь у склепі серед сірого холодного каміння. Та лише на короткий час, швидко минувши, надалі майже витіснулося іншим. Міська велич лише здавалася такою непробивною і непорушною. Насправді ж дрожка їхала між сучасними, зовсім не схожими одна на одну будівлями, котрі лише на перший погляд виглядали похмурими і суворими. Те, що здалося Кошовому старосвітським, навіть нагадало прочитане в історичних книжках середньовіччя, в дійсності було гарно продуманим, добре впорядкованим та ледь не ідеально організованим. Вулиці тут звивалися, сходилися, розходилися і знову збігалися в зовсім несподіваних місцях. Житлові квартали нагадували античні лабіринти. Міські кам'яниці ніби зійшли з колись улюблених климом сторінок лицарських романів. Не вистачало хіба воїнів у страхітливих обладунках та прекрасних дам із букетами обабіч на хідниках та у вікнах будинків. І все це дивним чином жило жваво. З одного боку, ніби й за знайомими кошовому провінційними звичаями, але насправді... У своєму, особливому, незрозумілому сторонній людині ритмі. Не надто широкі вулиці лише доводили, наскільки тутешні жителі можуть бути близькі одне до одного. Жодним чином не родичі. Навпаки, навряд чи у Львові, де під дві сотні тисяч народу, містяни знають одне одного, до чого Клим звик у Києві. Можна пройтися від Бесарабської площі хрещатиком через прорізну в городу Софії, а звідти до Андріївського узвозу вниз, на поділ, і за час прогулянки привітатися з купою знайомих. Добра половина з них попросить передати уклін татові, інші поцікавляться справами, і то не вияв гарних манер. Люди знають про те, хто зі знайомих чим займається. Тоді як Львів, принаймні так здавалося Климові, своїм облаштуванням підкреслював зовсім інший рівень стосунків навіть між незнайомими людьми. Хай вони й живуть в одному місті, тільки в різних його частинах. Старе місто було головним на східній околиці Великої імперії. Офіційно вважалося центром провінції, та водночас саме по собі – Периферійним не виглядало принаймні тою мірою, якою кошовий звик сприймати губернські міста імперії Російської. А значить, тутешні містяни мають бути далекі від того тотального братання й родичання, які в характері справжніх провінцій, і збурити Київ легше, ніж місто, яке завмерло у власній повазі та величі. Адже навіть приїхавши до Львова вперше. Кошовий відчув, як усе довкола не лише міняється, а й готове до зміни розвитку. Бурчання візника Захара на адресу трамваїв живе тому підтвердження – зміни помітні. А отже, до них пошпетивши, кінець кінцем звикаєш. Тоді, як середовище завмерле в собі, всіляко опирається будь-якому впливу ззовні чи зсередини адже це принесе за собою, бодай, якісь незручності. Закрити світ дуже легко підірвати зсередини і збити з пантелику його мешканців надовго, як не назавжди. Цеклим мав нещастя відчути на собі і від цього спробував утекти, сідаючи вчора у вагон на київському вокзалі. Поринувши в такі ось думки, Кошовий перестав крутити головою Повз нього й надалі пропливали в неквапному ритмі установи, крамниці, салони, контори, кав'ярні, житлові будинки. Якби вийшов з дорожки і пішов би далі сам, напевне заблукав. І чим далі, тим менше Клим уявляв, куди саме доставляє його львівський візник. Тому зовсім несподіванкою стало, коли Захар натягнув віжки, зупинивши коня і гаркнув. «Приїхали, пане! Прошу дуже!» «Що? Нижні вали, кажу, зласте!» Розділ третій. Ласкаво просимо до Львова. Кошовий підхопив сакваяр, ступив на землю, запитально зиркнув на свого несподіваного поводиря. Захар так само зліз із козол. Жестом вів пасажирові стояти, де стоїть, і неквапом рушив бульваром у напрямку, як помітив Клим, банківської будівлі. Не дійшовши, ступив у бік вирізнивши серед пішоходів високого чоловіка в елегантному костюмі, круглому крислатому капелюсі та з легенькою тростиною в лівій руці. Складалося враження, що він байдикує, бо має помножений на натхнення вільний час. Чоловік походжав бульваром, граючись своєю тростиною, яку тримав швидше для краси, як елемент вбрання, зовсім не кульгав. Край тростини не торкався б руку. Здавалося, він так грається, імітуючи спритні рухи циркового артиста. Люди довкола та їхні справи високого, на перший погляд, не переймали зовсім. Прогулювався ніби без певної мети. Навіть не схоже, що прийшов сюди на побачення. Час для високого значення не мав. Та, придивившись уважніше, Клим зрозумів – байдикування оманливе – Насправді, погляд з-під крисів швидко і ретельно обмацував кожного, хто з'являвся на маленькій площі. А ще Кошовий помітив, поява візника не пройшла повз увагу чоловіка з тростиною. Та він навмисно повернувся до нього фалдою, привітавшись із знайомим, що саме проходив повз, перекинувся кількома приязними словами, дозволив собі помітити Захара лише коли візник наблизився на відстань простягненої руки. Відбулася коротка розмова. Після того Захар, глипнувши через плече кивком, підкликав Клима. Той підійшов і візник відступив у бік. Ось вам пан Юзьо, прошу дуже. Зараз, коли нові знайомі стояли навпроти. Кошовий розглядів, як гарно випрасуваний костюм юзя, але при цьому комір сорочки був розтебнутим на два гудзики. Шию не прикрашала краватка. Це мусило справити і, напевне, справляло про нього враження, як про людину ділову і водночас дуже демократичну. «Зі мною можна без церемоній, запросто, слухай вас уважно». Ось що говорив розтебнутий накрохмалений комірець. Гнатишин хотів далі говорити з Міняйлом, але той, угадавши наміри, ручко смикнув рукою перед собою, немов засмикував віконну фіранку. «Маєш до мене справу?» – візник мотнув головою, знов відкрив рота. Міняйло перервав. То ліпше помовч. Бачили гадулу. Тепер він звертався вже до Клима. Рот не розкривається, знає таких. Була колись гарна думка заборонити візникам балакати, коли везе людину. А то так захопиться, що через плече зирить. На дорогу не дивиться, збиває живих людей. Може, <кхм> самі поговоримо? Високий глянув на Захара, той, видно, звик до мене Арміняйла. Стулив писок, відступив, лишивши партнерів сам на сам. Юзьо засередився. Пан має проблему. – запитав швидко. – Сподіваюся, усе законно? Відповісти кошовий не встиг, бо Юзьо раптом намалював на продовгуватому лиці подив, а тоді підвівся зовсім уже несподівано. Подався трохи вперед, витягнув шию і підморгнув Климові правим оком, навмисно стискаючи віко сильніше. Потім, після короткої паузи, так само старанно моргнув лівим і вже ніби зовсім на закуску коротко клипнув обома. Не кремпуйтеся, прошу пана, усе буде добре. Тут усі свої, маємо вірити одне одному. Клим зітхнув, звичкою торкнувся правого ока і мовив. Кажуть, тут у вас можна гроші зміняти. У нас не банк, але можна, кивнув Юзьо. Тільки курс буде інакший вас влаштує. Інакший то який, поцікавився Кошовий. Міняйло глянув на візника, і той знизав плечима. Нині не бачив. А що треба бачити, не зрозумів Клим. Пояснюю, аби знали на майбутнє, сказав Юзюм. Є така система значків, придумана не тут і дуже добре працює. Курс корони до інших грошей визначають у Відню, там. Він мотнув головою кудись у гору, так ніби це відбувалося в небесній канцелярії. Значення Доволі гнучкі, тому передати відомості можна телеграфом, як роблять банківські установи. Он, бачите, біля ощадної каси гуртується на рід. То все жиди чекають на телеграми. Але можна повідомляти про курс інакше. Залізницею практикується у середовищі інших ділових людей. Це як? Учора у Відні на вагон поїзда, що їде до Львова, поставили крейдою цифри. Раніше домовлено про систему, лишається потурбуватися, аби потяг зустріли тут вчасно. Ось так ми на нижніх валах знаємо не банківський офіційний, а справжній курс корони. Відрізняється? Не набагато, визнав Юзьо. Але якщо пан оперує великими сумами, така різниця може стати суттєвою для вас. Зміниться на вашу користь. Пан оперує сумою в сто царських карбованців. Витягнувши портмоне, Клим видобув та показав Міняйлові Катеринку. «Дозвольте!» Тонкі пальці спритно вихопили копюру. Юзьо проробив із нею швидкі, складні для стороннього розуміння маніпуляцій, жмакуючи і роздивляючись на світло, при цьому тростини не випускав. Нарешті склав удвоє, покрутив, ніби тримав незначний папірець, не тримався, знов підморгнув. Для когось сума незначна, для когось цілий капітал. Та вже як пан себе оцінює, пояснив багатозначно. Можу запропонувати вам обмін за курсом, який я знаю станом на позавчора. За один царський рубль просили дві корони та тридцять крейцерів. Зараз він може бути меншим, може бути більшим. Я не дріб'язковий, перервав його Клим, хоч прозвучало це й не зовсім увічливо. До того ж поспішаю. Іншим разом із задоволенням поговоримо про фінансові справи. Правда, я на таких матеріях мало знаюся, але якщо треба для приємного знайомства, для приємного знайомства базікаєте собі з кобітами на ринку. Міняйло теж вирішив відкинути зайві церемонії. У нас ділова оборудка, тож 230 корон маєте. Юзіо занурив купюри в кишеню піджака, з іншої, підхопивши тростину під руку, витяг пухкеньке портмоне, щільно натоптане купюрами різного достоїнства. З одного боку стосик австрійських корон, з другого окремо перекладені банкноти іншого походження. Відрахувавши Кошовому дві сотенні банкноти, він сказав, тримайте оце, зараз пошукаю решту. Кошовий мотнув головою, щось не так, усе так, пане Юзіо. Мені все дрібнішими, коли ваша ласка. Знизавши плечима, міняйла, акуратно склав крупніші гроші на місце, послинив пучки пальців, витягнув менші, сказав, скільки то буде, і клим старанно перерахував, так само змочивши пальці слиною. Кивнув усе вірно, поклав гроші в гаманець, не стримався, переможно ляснув ним по розчепереній долоні. Зовсім поруч, не мов, бичем клацнув. «Злодій! Злодій! Ловіть злодія!» Кожовий здригнувся. Вигук пролунав так несподівано. Схоже, його нові знайомі теж нічого такого не чекали. Та вже наступної миті між ним та юзюм стрімкою блискавкою прилетів утікач. Роздивитися його коли не встиг, на швидкості його зачепили плечем, заточився, скрикнув, ледь не втратив рівновагу, наступний поштовх уже в спину виявився ще міцнішим. Тепер адвокат уже падав на коліна, витягнув руки вперед, аби не заурати носом. Правиця розтиснулася, гаманець вилетів, упав на брук, відлетів на лікоть як не більше. Уже приземлившись на чотири, намагаючись не зважати на раптово з гармидер, Клим сіпнувся за гаманцем, та враз на руку хтось сильно наступив. Кошовий зойкнув не так від болю, як від раптовості всього, що відбулося. Не стримався, вилаявся. У відповідь теж почув лайку, та не на свою адресу. Проклинали утікача, через якого все закрутилося. Мить! І Климові вже допомагали підвестися. Хтось дбайливо обтрушував піджак, інший сунув до руку пущеного гаманця. «Тримайте, тримайте, то ваш пане!» Стиснувши потерту шкіру, адвокат голосно подякував, сам не знаючи кому. Поклав гаманець у кишеню, видихнув. Ніби маленька пригода, буденна, нічого не значить. А все одно, забагато для людини, Ротра щойно приїхала в незнайоме місто. Поки поправляв одяг та тріпав трохи забруднені коліна штанів, довкола все заспокоїлося так само швидко, як збурилося. Нижні вали поверталися до звичного життя, і до Кошового знову підступив Юзьо. Тепер уже не кліпав, забавляючись, виглядав стурбованим, поцікавився, взявшись за плече з паном. Усе гаразд? Тю, що то було? Батярські забавки, бігме, Міняйло погрозив тростиною в той бік, куди вочевидь побіг злодій, якого намагалася зловити. Такі не заріжуть, то не справжній кримінал. І навіть можуть бути несправжні лови злодія. Тобто, а отак розвів Юзі руками. Закрутіло хлопцям здійняти бурду, людей збаламутити. Не скажу, що то звичайна справа, часом поліція таки по когось із них та й приходить. До Кошового враз дійшло, чого йому бракувало. Справді, поліція, вигукнув він, ніхто не кличе поліцію, злодія ж ловлять. О, підхопив Юзьо, пан приїжджі теж помітив. Слухайте, були б то справжні небатярські лови, поліція б уже спіймала злодія. Бачите, площа невелика, виходів із неї небагато. Ззовні злапати втікача просто, тим більше панів-поліціянтів у цій частині міста не бракує. Поруч кахикнули. Це нагадав про себе візник. «Так ми їдемо далі, пане. Довго ще? Та де зовсім поруч?» Прощаючись, Юзьо приклав два пальці до краю капелюха, відсалятував. Клим повторив його жест. Коли Міняйло не стримався й знову моргнув, не надто здивувався. Далі обійшлося вже без пригод. Захар Зупинив коня біля тротуарної бровки навпроти масивної брами, вказав на номер будинку, доповів, прошу, дуже приїхали, нижній Личаків. Потрібний будинок виявився триповерховим з ошатним доглянутим фасадом. Трохи далі височив на стовпі ліхтар, уквітчений легковажним зеленим віночком, що помітно розбавляло величну атмосферу. Вирішивши неодмінно прогулятися вулицею ще сьогодні і особливо під вечір при ліхтарному світлі, яке, напевно, зробить усе довкола загадковішим, Кошвий ступив на хідник. Скільки буде, не дочекавшись відповіді, поліз по гаманця, знов ляснув по розчепереній долоні, демонстративно поплював на пальці, відкрив. Грошей не було. Взагалі. Клим подумав, – Здалося, такого немає статися. Поклав не туди кудись завжди, і зараз купюри лежать собі в іншому відділенні, посміючись. Сіпнув пальцями порожньо. Хіба глибоко примостився папірчик, складений у кілька разів. Клим знав, що то, але все одно витягнув. Записана львівська адреса, та сама вивчена ним на пам'ять. Розгублено підніс очі, наштовхнувся на погляд Захара Гнатишина. Ти ж сам бачив я клав сюди. Нема, мовив візник. Були то правда. Зараз нема. Куди? Мабуть, випали? Я роззяво поклав не туди. Кошовий замитушився. «Поїхали, Поїхали, поїхали їх. Напевне, хтось підібрав, ти ж там знаєш декого, хоча б того Юзя, пана Юзя. Можна пана Юзефа, нагадав Захар. Та хай собі Юзеф, він же не забере собі, то ж знайомий твій. А йому ваші гроші й не треба, гмикнув візник. То чорна біржа на Весклярській, але ж пан Юзя не чорна душа, чесний ділок. Повз його очі нічого там не падає. Вгледів би тут же, підібрав би та віддав. А де ж? Забудьте. Тобто? Отак, зовсім забудьте. Виглядає, то такі були злодії. Серед батярів різні трапляються. Климові вже не треба було нічого пояснювати. Чітко відтворив у пам'яті недавню халепу. Ось він бере гроші в Міняйла, кладе у гаманець, сховати не встигає, за ним точно вже стежать, гайнули ззаду навмисне пробіг верткий крадій між ними та юзем, хоч міг оминути. Поштовх, дії відпрацьовані давно, гаманець випадає, точніше його вибивають, тут же на коротку мить заступають, щойно роззява оговтуються, повертають назад. Декорація така, ніби його просто дбайливо підняли, аби справді ніхто не спокусився. Мав кошовий знайомих у кримінальній поліції Києва, водив дружбу з газетярами, адвокатові без зв'язків із пресою ніяк не можна, дечого наслухався. Тож нічим новим тутешні спритники не здивували. Діють у таких випадках зазвичай троє. Один, граючи злодюшку, вибивав здобич, другий прикриває, поки третій вичищає гаман. Він же повертає втрату власнику. Причому жодного розгледіти не вдається ніколи. Раз і розчиняються, розходяться колами по воді. Та відрозуміння схеми легше не стає. І що тепер, запитав Клим. Теж хотів би знати, у тон йому відповів візник. Рішення не забарилося, воно ж очевидно, адже вони, ми приїхали нам сюди, – сказав Кошовий. – З цього мені яка користь? – Безкоштовно доїхали. Я все розумію, звісно, і дуже перепрошую, але витратив на вас, пане, кілька годин. Міг би заробити, замість того співчуваю чужому горю. – Попереджаю, розписок не беру. – Розписок? – Боргових. – Трапляється… Погуляють пани дуже добре, доставляєш їх п'яненьких, а вони аж біля брами хапаються за серце, ой, грошей нема. Видирають аркуші із записників, пишуть такі от векселі, потім ще більше часу тратиш, аби борг дістати. Господи, хіба я прошу борг? Мій товариш, напевне, вдома, отримав листа, відписав, чекатиме, я піднімуся до нього, або ще краще ходімо разом, пан Сойка розрахується, я йому все поясню. На лиці візника враз з'явився новий вираз. Таким клим його вже бачив зовсім недавно, коли Захар показував йому денді Міняйла пана Юзя. «Ви сказали, пан Сойка? Чи я не помилився? Отут, у цьому будинку мешкає адвокат Євген Сойка? Ти хіба знаєш його?» Особисто незнайомі, хоч нашим братом він не гребує. Це ж той самий пан Генник! Він витягнув мого кумпля з халепи, допоміг відсудити в магістрату збитки. На Євгена Павловича це все дуже схоже промовив Клим. Насправді не знав, чи властиво соці прокручувати саме такі справи, адже не бачив його давно з того часу, як той виїхав з Києва назавжди. Коли так. – Тим більше питання знімається, – повів далі Кошовий. – Довіряєте пана вісойці? – Після того, як він урятував кумпля, йому єдиному довіряю. – Так гайда! – ляснувши візника по плечу, Кошовий схопив сакояж та поспішив до брами. Назустріч, швидше відчувши появу візитерів, ніж побачивши їх зі свого місця, вже квапився двірник. Тустий, пишновусий, червона картоплина носу виглядала не частиною обличчя, так мов якийсь бешкетник зле пожартував, прилаштувавши її аби як всередину писака, коли той спав. Ми до пана Сойки. вигукнув Клим, потім похопився, привітався. Доброго дня вам. Пан Сойка не попереджав, почулася поважна відповідь. Двірник навіть по хазяйськи впер кулаки в боки наче збираючись просто зараз прогнати непроханих гостей, та головне, тримався, ніби вони справді намагаються зайти на його приватну територію. Тобто він удома? перепитав Кошовий, узявшись за браму, то не має значення. Слухай, земляче, я з Києва, давній товариш пана Сойки. Він на мене чекає. Двірник знизав плечима. Не виглядало, що готовий міняти гнів на милість. Пан Сойка людина відома. Наш пан домовласник його поважає. Значить, його слово так само закон і для мене. А пан Генек мені не давав стосовно вас окремих розпоряджень. «Тьфу ти! Він удома чи його нема?» – вигукнув Клим, відчуваючи черговий приплив розпочу, і тут же сам знайшов відповідь. «Удома, у себе, де ж йому бути?» «Звідки це ви знаєте?» – підозріло поцікавився двірник. Тут нічого спеціального знати не треба. Аби твого пана Геника не було вдома, ти б земляча не стояв тут таким цербером. Заходьте, шановні гості, цілуйте замок, раз кортить. А так, ти не знаєш, що робити, бо, схоже, пан Сойка велів казати, його нема і для кого. Чи інакше, глянемо, він є не для всіх? І ти дістав чітку указівку, кого пускати, а кого ні. Хоча навряд, чи ти маєш таке право не пускати відвідувачів до пожильців, коли білий день. Висновок який, знаєш? Двірник, явно не очікуючи такої стрімкої словесної атаки, мовчки похитав великою кудлатою головою. «Заплатив за це тобі пан Сойка, як кажуть у нас цигани, позолотив ручку». «Нічого, не журися, я скажу панові Вігеннику, ти робив усе вірно, чесно і сумлінно, Мо, він тобі ще підкине кілька крейцерів». Останнє припущення прозвучало так переконливо, що двірник уже не гарикався. Відчинив браму, пустив гостей до парадного, боковим зором Кошовий вловив його простягнуту, складену човником правицю, красномовно ляснув себе по кишенях. Візник же, котрий сунув слідом, на мить зупинився, витяг і поклав у човник власну монетку. Коли ж рушили, пробурчав Климові в спину. «Так само будете винні. Не платитиму ж я за вас кругом. Розберемося», – відмахнувся Кошовий, в якого чомусь стрімко поліпшився настрій. Розташування сходів було тут для київського адвоката не дуже звичним. Пройшовши головний хід та оминувши його, Клим піднявся сходами на широку веранду, збильцями, котра відкривала вид на двір із середини, вела прямо до потрібних дверей. Уявивши, як воно, коли отак серед ночі повертається п'яним, це ж в'язи можна легко скутити, Клим нарешті дістався кінцевої мети. Видихнув. Замолотив у двері. Коли звідти ніхто не відповів, почав грюкати сильніше. Від такого будь-який запеклий сплюх мав прочуняти. За Євгеном Сойкою раніше не водилося звички валятися в ліжку довго та звичкам ластиво мінятися. Тів, скільки можна спати? Навіть для ледаря занадто. А пан Геник, судячи з почутого, байдиків у Львові не бив. Чергова порція ударів знову не дала результату. Зсередини ніхто не рухався. Там, здається, взагалі не було живої душі. Але ж якби Кошовий помилився і Сойка вийшов зранку у справах, для чого тоді двірнику з бульбастим носом морочити їм голову? Отакий він капусний, вирішив показати тут свою владу. Чого бо то лупати? З надвору вас чути? Ні, не схоже. Двірник уже сам піднявся на поверх, стояв на веранді і відсапувався. «Ти ж казав пан Генеку дома, – дорікнув Кошовий. – Він і є вдома, – Повз мене не проходив бігме. Повз мене взагалі тут ніхто не пройде, скипів бульбастий. Попередив мене ще вчора. Ви правильно вгадали, пане, мовляв, нині працюватиме вдома, нікого не пускати, про кожного окремого доповідати й то, коли кричатиме. Домовлявся, призначено, як ви оце тут. Відійдіть. Тепер уже двірник молотив у двері. Клим визнав кулаки в того значно сильніші за його власні. «Гуркіт», – припустив він, – уже розбуркав би навіть сплячу красуню з тієї старої казки. «Стукіт затих. Щось не те», – промимрів двірник, пошкрібши свого круглого носа. «Щось не так». Ніби думки Климові прочитав. «Двері якось можна відчинити без жильця?» «Можна все». Власнику тільки треба сказати, панові Зінгеру. Але чи треба? Слухай, пан Сойка не виходив нікуди, сам же, божися. Він не старий, але старший за мене на п'ять років. Хто зна, міг захворіти, серцеві напади хапають і не дуже старих чоловіків. Я про це в газетах. Ну, з вашими газетами скривився двірник. Не в газетах справа. «Пан Генек якось мені обмовився про щось подібне. Питаю не так давно, як, мовляв, ваші справи, пане Генеку?» «То завжди говорить добре, а тоді пожалівся, ніби в грудях ниє. Я ще поспівчував, не без того». Терпець кошовому урвався. Він уже не зважав навіть на візника, котрий весь цей час похмуро мовчав, стежачи за подіями з-під лоба. «Відчеканив! Біжи, власника! Пощо власник? Тут ти. Ламати двері без його присутності не маємо права. І доктора треба про всяк випадок. Пощо лікаря? О, господи, боліло в грудях, різне може статися. Бульбастий уже не сперечався. Потупця виконувати. Захар тишин вперся об бильця гузном і завмер в очікуванні розрахунку з таким кислим виглядом, що від самого цього Климові зробилося недобре. Домовласник. Череватий єврей з рясно вкритим крапельками поту лицем та рідкими кущиками волосся на видовженому черепі прибіг дуже швидко, тараторив, не лізав в особисте життя жильців, принципово не тримає в себе запасних ключів, аби не було спокуси прийти, коли нікого немає вдома, ще й почав казати, як інші не дуже совісні пани часом чинять інакше. Кошовий остаточно забув про чемність, тупнув ногою, грюкнув носаком об зачинені двері. Більше нічого пояснювати не треба, товстун розпорядився нести сокиру. Біля дверей довелося поратися довгенько. Виявилося, міцними самі по собі двірник, оглянувши все, порадив краще зняти з петель, аби не вирубувати замок. Лисий дав добро, візник тепер уже прийшов на допомогу, підключився. Самого прийняло, стало цікаво. Удвох підважуючи де треба сокирою, Мужчини зняли петлі, відсунули двері в бік. Домовласник не зайшов. Заскочив першим. Клим заходив за ним, коли почув надривний крик, Водночас повний й переляку. Готуючись до найгіршого забіг, Відштовхнувши лисого на ходу, Побачив спершу чоловіка долі на підлозі. Тоді темну пляму Круг його голови, Пістолет накритий правицею. І вже потім Запнені штори, зачинені вікна. Поліцію сюди Вичевив із себе. Відразу додав, усім лишатися тут, Чекати, не заходити Всередину. Я побуду, сторожитиму. І лише потім Рявкнув, притупнувши ногою. Геть звідси, геть пішли, Я сказав. Розділ четвертий. Знайомство за ґратами. Коли ключ клацнув, повертаючись у замку, щось клацнуло заразом і в Климовій голові. Весь час, поки його конвоювали до поліційної дільниці, Кошовий не міскував над тим, у якій небезпечній для себе історії опинився. Навіть не намагався упорядкувати думки, складаючи, бодай, приблизний план подальших дій. Не міг згадати, як називається той стан, котрий він переживає нині. Так напружено пригадував, аж голова заболіла. До батька часом заходив приятель, професор, котрого Кошові називали давнім другом родини. Він вважався авторитетом у лікуванні душевних недуг. Востаннє заходив зовсім недавно, щойно Клима випустили з тюрми. Тоді в розмові й вжив новий медичний термін, котрим описується явище, яке лише починають досліджувати колеги в Європі. Фахові журнали вже писали, мовляв, у хворих, особливо епілептиків. Часто проявляється нав'язлива ідея, коли, здається, те, що відбувається з ними тепер, уже відбувалося раніше. Чи то у минулому житті, чи у вісні, чи взагалі в іншій телесній оболонці». Особливу цікавість це явище викликало через те, що частина подібних розповідей виявлялася досить правдивою. Ось коли вчені згадали всі описані випадки ще з часів, коли епілептиків числили мало небожими людьми. Вважалося, під час нападів на них сходять видіння. Через це юродових наділяли пророчими властивостями, ще й платили чималі гроші, аби бути присутнім при входженні такої людини в транс. Тепер же, з початком нового чи не найосвідченішого століття за всю історію людства, знайшлися способи уважно дослідити такі феномени. Звісно, нарікав професор, дрімучість Російської імперії від коріння від сухи. Небом уже ширяють аероплани, в містах з'являється електричне освітлення, розбитими дорогами їздять автомобілі, а більшість людей ніби зачаїлася сидять тихо, сопуть люто й чекають на сигнал, після якого можна без зайвих вагань спалювати на кострищах єретиків чорнокнижників. та все одно хай зі скрипом, але все нове з Європи вже починає доходити до імперських околиць. чого там, по губернях навіть швидше, у Петербурзі чи Москві загубиться, проскочить повз надто пильну увагу влади. А десь у Києві чи Одесі зачепиться. Просторікуючи так у своїй улюбленій фрондерській манері, професор повідав європейські лікарі вже придумали згаданому явищу окрему назву. Саме зараз почали дискутувати довкола неї в наукових колах. До таких міст, як Київ, доходять, звісно, лише слабенькі відголоски. Але й цього поки досить. Тож Клим мучився судомно, згадуючи, із чим має справу. Лише коли почув клацання в замісу, зринуло нарешті. Рієм ум. Ось як воно називається. Тільки на відміну від слабих на розум, Кошовий точно знав, що ніякого рієм ум в нього немає. Тюремна камера йому не наснилася. Навпаки, він повертався до неї не минуло й двох тижнів. А він же виїхав до Львова, відверто кажучи, втік назвемо речі своїми іменами, аби уникнути в'язниці та інших неприємних речей, приготованих для таких, як він, російськими законами. Відчинилися важкі двері, не чекаючи спеціального запрошення, Клим переступив поріг Буцегарні. Очі вже звикли до тьмяного світла, розгледіли тут крім нього лише один мешканець. Кошовий вже хотів привітатися, але... Незнайомець, якого він ще не встиг до пуття роздивитися, спритно підхопився з дерев'яного настилу, поспішив до дверей, вигукуючи: Пане Зарембо, пане Зарембо! Мені вже виходити. Говорячи, чоловік ковтав літеру Р, не гаркавив грубому залізом пошаршавому, але й не так м'яко, ніби дзвіночок дзвонить, просто не вимовляв. Природа не дала йому від народження такої можливості, тож прізвище наглядача прозвучало як заємба. Давівши при цьому Климові, його сусіда по камері в поліцейському відділку зовсім не новачок. Знати, як звуть тюремника, може лише досвідчений кримінальник. «Куди спішите, пане Шацький?» – байдуже відповів наглядач. «З вашою справою будуть розбиратися ще довго. Серйозна річ, самі ж знаєте». «А ви, пане Заембо. «Ви хіба не знаєте Йозефа Шацького?» – вигукнув той, і в голосі звучали неприховані нотки розпачу. «Шацького знає половина Львова! Інших Шацький знає сам», – завершив поліцейський. І Климові стало ясно. Фраза ця йому так само знайома і навіть приїлася. «Тільки що я можу зробити? Є серед нас люди, про яких часом дізнаєшся таке, від чого волосся стає Старчака». Знаєте, скільки такого народу проходило хоча б через оцю камеру? «Шацького це не стосується», – розрявся той, у запалі відсунувши Клима, ніби він був стільцем чи іншим елементом меблювання. «Я був без подвійного дна, я лишаюся таким до кінця свого життя. Мені це подобається. Мені так дуже комфортно жити, моя пані Шацька». Час від часу закидає, з тобою, Йозефе, не цікаво, був би ти мені здоровий. Ти не вмієш у сюрпризи. Завжди відомо, що подаруєш на іменини, де купиш, у кого купиш, за скільки купиш, і як довго торгуватимеся при цьому. Хіба я схожий на того, хто виношує недові задуми, пане Заємбо? Та замовкли б ви, пане Шацький, гримнув наглядач. Я й сам вас дуже добре знаю. А ще краще вас знає ротова порожнина моєї старшої сестри. Вона мені вже не перший рік доводить. Ви шахрай, а не зубний лікар. Бог із вами, пане Заємбо. Якби я був шахаєм, хіба б ваша старша сестра стільки оків була моєю постійною та улюбленою пацієнткою? Тепер уже поліцейський ступив на поріг камери. У Клима склалося враження, тут відбувається щось подібне до сімейної сцени, і він цим двом заважає. Так і кортіло запитати, ніби, між іншим, панове. Може, я б пішов собі, тим часом, наглядач, уже навис над своїм візаві, якби наша родина мала інші фінансові можливості, пане Шацький. Моя сестра так само, як моя дружина і мої діти, давно б забули дорогу до вашого кабінету. Але поки з усіх зубників Львова нам по кишені лише ви. Чим же ви незадоволені, пане Заємбо? придумали нову рекламацію? Ні, та сама рекламація, поліцейський помітно накручував себе. Моя сестра не встигає вилікувати у вас один зуб, як за місяць уже має йти лікувати інший. Ми намагаємося обмежити кількість візитів до вас хоча б чотирма на рік. «Але ж потім доводиться наново платити за лікування тих зубів, котрі ви вже один раз приводили у порядок». «Ви навмисне так робите, пане Шацький! Ви дуже-дуже хитрий чоловік!» Заремба простягнув руку, помахав пальцем перед лицем арештанта. «Маєте знання та вміння, щоб привести до ладу рота моєї сестри, не говорячи вже про мою жінку, та де? Ви робите все!» Аби наша родина лишалася вашими пацієнтами до скону віку. А піти до іншого лікаря ми не годні, бо ті правлять за ту ж процедуру значно більше. Тому не кажіть мені більше нічого, пане Шацький. Я не здивуюся, коли все, в чому вас звинувачують таки, виявиться правдою. Шацький хотів сказати щось у відповідь, та наглядач не слухав, лиховісно, блимнув на прощання, пішов, залишивши нових співкамерників на одиниці. Ключ ще повертався зовні, зачиняючи замок, а Йозеф уже смикав Кошового за рукав. Ні, ви чули? Шановний, ви бачили десь ще такого печерного невігласа, як оцей пан з поліції? Хотів би я знати прізвище того «Мудуагеля», котрий напоумив його, мовляв, зуби можна вилікувати раз і назавжди. Такого не можна дозволити собі навіть пан найясніший цісар. Тож не згадую про папу Римського. Хоч наша сім'я і відвідує синагогу, а на костел. Коли вже на те пішло, а вини теж мучаться зубами і час від часу лікують їх. Ніхто ще не міг вилікувати всі зуби раз і назавжди. Їх у всякої людини 32. Тож не дивно, що коли закрили дірку в одному, за якийсь час може заболіти інший зовсім у протилежному куті. Через те я і став зубним лікарем, а не хірургом. Ось тобі й досвідчений кримінальник. Через що, перепитав Клим, аби підтримати розмову, адже Шацький зараз говорив до нього і, напевно, чекав чогось у відповідь. «Зуби, шановний, зуби! Якщо я видалю хворому запалену сліпу кишку, в нього більше не буде апендикса. Він видуже і ніколи вже з цією хворобою до мене не прийде. Зубів вже в людини тридцять два. Багато роботи. До речі, хочете відкрию секрет? Який? Нестрашний. Вам стане ясно, чому цей фаник за емба до мене сікається? Через сестру Я чув. Він вважає, що ви махлюєте, не до кінця лікуєте її зуби, аби мала привід прийти ще. Шацький ступив крок назад. Тепер уже зміряв Кошового. Уважнішим поглядом склав губи дудочкою, подсмокав, хитаючи при цьому головою. Потім мовив. Як ви сказали? Махлюєте? Хі -хі, цікаво. Тут не часто так говорять. Ви ж не місцевий, так? Ви приїхали до Львова, аби вас тут заарештували і кинули за гати у вогкий каземат. Та ще й до пари з Шацким, так? Не зовсім Клим не стримав посмішки. Я взагалі не збирався потрапляти ані в поліцію, ані тим більше в тюрму. Між іншим, тут не так уже і вогко. Я бачив справжні каземати, Можете повірити. Ой, австрійські тюми, кажуть, не найгірші, легко погодився Йозеф. Хоча, коли йдеться про місця, де людей тримають у неволі, не знаю, чи буде коректним говорити про якісь перебування за гратами. У Франції у часи Луї XIII, здається, та й не тільки цього Луї. Двояни могли самі за себе платити, коли опинялися в Бастилії. Були в Гоші. Камера знайдеться. Кошовий кивнув бік забраного ґратами вікна. Отам початок 20-го століття, а на середина 16-го. І не Франція. Пекасно то і що? Сьогодні в нас дворянин за гратами рідкість. Ви точно не підданий його величності Франца Йосифа, вигукнув Шацький. Взагалі то ви маєте рацію, але чому ви так вирішили? Видно, шановний. Ха, Шацький бачить і чує. У нас тут суд не озбирає, шляхетна постала перед ним особа чи низького походження. Усе залежить від того, у кого з підсудних кращий адвокат. Але якщо викрутитися не вийде, то прокурор уже не скупиться, намагаючи покарання. Підозрою, там, звідки ви приїхали, з інститутами правосуддя щось не так. Я правий? Кошовий ви, котре, торкнувся пальцем ока, відповів, на жаль, тільки раз довіряєте тутешнім законом, чому боїтеся? Вас же не судили, як я розумію. Маю певне уявлення про ці процедури. І мене, і вас поки затримали. До з'ясування, так би мовити. Якщо ви ні в чому не винні, розберуться і відпустять. Щодо цього, шановний, у мене нема жодних сумнівів, мовив Шацький. Мене ображає сама підозра, за якою я тут, я ж так і не пояснив, чому фаник за емба сікається. Коли його сестра вкотре пожалілася, а суть її претензій до мене, як до зубного лікаря, вичули, я мав необережність порадити тій пані вирвати собі всі зуби, назавжди, і поставити вставну щелепу, штучні зуби. «Теж, назавжди. Розмова була у присутності багата. Як думаєте, таке пробачається?» «Думаю, не завжди». Клим знову не стримав посмішку. «Так от, після того, Емба при потребі, здатен повірити, що Йозеф Шацький ночами таємно солить людське м'ясо». «Вас аж у такому звинуватили!» «Не виключено, що щось подібне попереду, кивнув Шацький». Поки що розмах не той, мені закинули підпільні аборти, уявляєте мені. Я двадцять років лікую зуби. У мене бездоганна репутація. Сказати, що Шацький практикує незаконне позбавлення жінок плодів легковажності – це все одно. Він спробував знайти потрібне порівняння, не зміг натомість далі добирав у голос. Це гірше, ніж, ніж, ніж, аби тебе затримали біля трупа, який ти сам виявив та ще й викликав поліцію, вирвалося у Кошового. Годиться? Спів камерник замовк. Якийсь час дивився на Климана, мов почути, стало для його розуміння чимось неосяжним, а потім випалив, ніби саме це питання стало для нього найважливішим. Я перепрошую, шановного пана, але чого це ви мені весь час маєте правим оком, наче дівка з академічної вулиці? Ще раз, дуже перепрошую, Сю свою невеселу одісею Кошовий переповідати не мав наміру ані Йозефу Шацькому, львівському стоматологу, своєму новому знайомому, ані кому б то не було іншому, сповідатися також не думав. Кримінальній поліції поготів, не кажучи вже про політичну, яку історія неблагонадійного київського адвоката зацікавить, напевне. Збирався переказати Євгенові Сойці, бо в листі всього не опишеш. Перелюстрацію і цензуру не скасував у Російській імперії навіть відомий царський маніфест випущений в Буремному жовтні 1905 року. Рік тому, після його скасування, все повернулося ще й сторицею. Не аж така таємниця були звинуваченими як поплічних діяльності заборонених антидержавних організацій перебувати під слідством та провести цілих три тижні у казематах косого капоніра київської політичної тюрми, його ж випустили, хай ціною неймовірних зусиль, докладених батьковими знайомими, ще й дозволили залишити країну. Клим тоді не замислювався. На еміграцію вирушає чи тільки пересидить за кордоном, поки все остаточно вляжеться. Звільнення, закриття справи та виправлені без затримки документи – усе це не робило Кошового небезпечним та потенційним порушником австрійських законів. Тим не менше він вирішив не особливо розводитися про своє недавнє минуле, хоча б тому, що сам не дав усьому однозначної оцінки. Як треба було діяти? Сидіти і не рипатися, коли проти університетських друзів клепали справу з явним зашморгом у вироку, чи стати одним із них – залишити щойно почату у практику та піти за чужим прикладом на нелегальне становище? У ньому тільки на перший дуже побіжний погляд сама романтика з паролями, явками, перевдяганнями, гримуваннями і частими змінами машкари, щось подібне до практик Арсена Люпена, героя нових французьких сенсаційних новел, написаних таким собі мсьє Лебланом, котрий Клим із захватом прочитав недавно. Насправді ж сахатися власної тіні й поступово деградувати, перетворюючись на типового вигнанця. Кошовий не мав наміру. Простіше прийняти волю у вигляді подачки від свого слідчого, жандармського ротмістра з постійно червоним лицем, розірвати всі налагоджені стосунки кількома різкими відчайдушними рухами і виїхати у новідомість на захід, сівши на поїзд до Львова. Навіть у такому максимально стислому вигляді Кошевий вирішив не переповідати Йозефі Шацькому історію своєї появи в місті. Обмежився поясненням, потрапив через біг обставин до в'язниці, де під час допиту жандармський слідчий надумав освіжити пам'ять арештанта, покликав до кабінету двох служак, і Костоломи так захопилися, що кілька разів сильно вдарили жертву головою об кам'яну стіну. Відлили водою, хотіли торбити впертюха далі. Враз прийшов пан капітан, влаштував усім присутнім рознос, валів покликати лікаря, і після того його два дні не тягали на допити. Окликавши клим, відчув, як відтоді почало смикатися праве око. Йому пояснили, нервовий тік буває, коли черепом об щось міцне, сильно стукнешся. Лікар обіцяв минеться коли, що для того треба робити, не сказав. І за весь час, що жив тепер істіком, звикаючи до нього дуже поволі, Кошовий вловив лише одну особливість. Праве віко смикається і ніби підмургує, варто було Климові хоч трохи почати нервувати. «Так ясно, все воно віднервив», – погодився Шацький, так активно, немов до нього ніхто не міг пояснити причини. Вам, молодий чоловіче, треба серйозно думати про здоров'я. І починати краще вже зараз, бо з часом ваш тік стане зовсім невиліковним. Хіба ще можна вилікувати, якщо опустити вас грибоко під землю та залишити самого на довший час. Будете вести життя монаха-схимника, більше ніде не годен гантувати спокій. Але, що сумніше, навіть після печерної терапії не обіцяє вам повного одужання. Наш час до цього не сприяє, повірте старому жидові. Та знаю, кивнув Клим, тут же додаючи, і не такий вже ви старий пане Шацький. От скільки вам років? Товариш, по нещастю, знову вже звично поцокав. Ай, хіба є і зниця, коли я все одно не виглядаю на свої. Як каже моя дружина, тобі, Йозефе, краще, коли тебе всі, хто бачить, вважає старим і мудрим житом. Запитайте, чому? Чому? Слухняно поцікавився Кошовий. Тому що з трьох висновків вірним буде лише один. Який? Той, що Йозеф Шацкий, є житом. Новий знайомий блазнювато кивнув. Не таким старим, як здається, не таким мудрим, як